Radion är en folkbildare och vill hålla sina kvinnliga lyssnare i form. God morgon, god morgon allihopa. Ja, då börjar vi då med att lägga av täcket i sängen. Ligger på ryggen, cyklar löst och ledigt. Känner ingen spänning i knäna. Så där ja. Och så sträcker vi ut benen, det ena först och det andra sist in. Och känner att vi sträcker oss långt ner i sängen. Så helen rör vi i sängen. Så sträcker vi ut vristen. Och känner som vi grep i luften. Försök att ta liksom en gred i luften. En sådant. Så tar vi upp knäna igen. Så vinkar vi upp och ner. Löst och ledig. Lätt, lätt, lätt. Upp och ner, upp och ner. Så ligger vi still. Så cyklar vi lite igen likadant.